«Самі розвантажуйте, бо щось мені у очах темніє!» Зачерпнув з машини відро цементу, Ще доплуганився до сідала тим відром, А до двору вже не зайшов. За ушлупу ухопився, бриг і кінці віддав. А відро з цементом покотилося, І котилося воно до самого колодязя, Бо двір у копитка високий Під горою хата. Відро котилося, Цемент із відра сіявся, А земля, ще вогка після зими, Цемент ухопився і Стежка зробилася. Ото тільки й пам'ять по нім тая стежка. І жила людина, чи не жила, Але впродовж літа Дощі цемент змили, І стежки копиткової не стало, наче і не було. Колесо Жисті А був я з потомствених бідняків, і ніхто в нашому роду оком зизем не глядів на радянську владу, так мене вписали у війська НКВД. А це вже було перед польською кампанією, що прийшов час мені дійсно служить. Перейшли ми через річку Збруч, наказ товариша Сталіна, виконуючи, а там хіба що пташиного молока не було. Добренно жили прокляті капіталісти. Ми ж голі і голодні, так хто умів із наших сильно там наживалися. За наші облігації сувої сукна і хрому на чоботи можна було купити на львівському базарі. Тамтешні легковіри думали, що то совітські гроші. А тоді якось, що не дійшов новий наказ нам, вивезти багатеньких із Західної України. Називалися вони «Осадники». Так ми їх вивозили із сіл і хуторів їхніх на станції, заганяли в товарняки і тарабанили аж у Архангельську область. А там очки... Розсаджували тих осадників Із жонками і дітьми По вантажних машинах Брезентом критих І везли в найдальші ліси Куди було призначено А сніги ж, сніги Колеса машин ланцюгами обгортали Без доріжжя й морози Ми в кожухах та валянках І то мерзли А ті вже осадники Кого очим ухопили. Діти у кузовах критих благеньким брезентом, замерзали на смерть. Їх прямо у сніг кидали і їхали далі. Не дозволялося надовго зупинятися, строгий графік. Годували їх чим? По селецьу гнилому та кусничку хліба. Але у валці обов'язково їхала машина торгсину. А там харчів усіляких тільки ж за золото. Щоб, значить, хто якого перстенька чи хрестика золотого приховав, здав добровільно примусово за хлібину. Ну і вивантажували їх посеред лісу, де табори лісозаготовачів були намічені. Наш старший дивився по карті, викидали, і хочете – живіть, хочете – вмирайте. Вони починали вогнище розкладати, курені і соснового гілля ставить, землю ломами довбать, а ми собі по нову порцію людського матеріалу їхали. Чи боліла душа моя за них? А відки біль візьметься, коли нам начальники вище сказали, це запеклі вороги радянської влади і усього прогресивного людства. За ворога душа тільки у такого ж самого ворога радянської влади і болітиме. А ми від голови до п'ят були вірні товаришу Сталіну за повну диктатуру світового пролетаріату. Так нас навчали і виховували. Ще ми усіх ворогів пролетаріату із Західної не перетягали. Коли ж все ж війна? А вже я свого командира наємці возив. Призначають його начальником особливого відділу дивізії він і мене із собою За шофера бере Ну, я умів коло нього Лисачком жись навчила Язик у мене слизенький, Смішненьких розказів багато я знав І знав, коли під чарку розказать А що до баб Тут мені рівних не було Чув я їх за кілометр Собі вже якусь Пльохоньку Яка на похваті А командиру підберу яка палучей. І він сильно вважав мене за все і усе. Так ми воювали з ним по тилах до літа 42-го року. А у літі 42-го оточили нас німці біля Ростова у степах. І ось уже тарабанять теперечки нас у товарняках на захід кудись. Ось уже й Дніпро переповзли, уже мені домівка моя пахне, а командиру моєму Хоче встиг він у солдатське переодягтися. Теж кортить із вагона, скоріше, п'ятами накивать, бо ж рано чи пізно, а рознюхають німці, хто він такий. І до стінки поставлять, не помилують. Так ми уночі виламали дошку у вагоні і таки втекли. Командир у мене в селі трохи од'ївся і подався у бік фронту, а я зостався. Тоді думалося, що німець уже навіки вічні прийшов. Куди бігти, як він уже коло Волги самої, чи й далі? Прийми добрі мені трапилися. Молодичка тепла, бригадиром мене староста у господарстві поставив. Уже я почав був під німцем пір'ячком обростати, бо я такий. Де не посій, а зійду і в камінь вросту, якщо треба. Аж тут стало погримувати на сході. Наші повертаються А повернуться, думаю, собі За штани ухоплять Запитають Що ти робив на окупованій території? Надивився я венкаведистів, Знаю, як це робиться А вже по тобі Дніпра У лозах ворушилося Такі ж, як я, партизанчики гуртувалися І я одної ночі переплив човником Ріку та й собі у лози Трапився нам скоро обоз німецький Все вже німці без оглядки тікали Ми його і поскубли Я човника взуттям німецьким По самі країна вантажив І до жінки у село А вона наступного дня Неділя якраз була З тим взуттям на базар А поліцаї за неї Та у тюрму Німецьким добром, мовляв, торгує із партизанами ниточкою пов'язана. Ось вона у тюрмі, а я у лозах. Ждемо наших. А як наші вже прийшли, ота У мене справка партизанська, мовляв, героїчно боровся з ворогом на тимчасово окупованій території. І жінка при німцях, як партизанська зв'язкова, у тюрмі сиділа. Знову у пашані ми, усе вже влади. І видають мені бронь, призначають головою сільської ради у своє ж село, а жінку – колгоспним бригадиром. Бо треба ж нашу армію харчами постачать. І все воно якось би було, якби із сільським попом не заякшався. А заякшався я, бо жисть примусила. Вищеньки з району, давай, давай, хлібець, м'ясце, яйце, облігашки а злидота ж така, руїна, самі вдови та каліка у селі. Тут Піп збере жінок у своїй церкві, а тоді люди від лихоліття воєнного сильно почали вірити. Збере і агітує, або останнє несли у сільську раду для фронту, для бійців червоних, для оборонки. І несли. А ми тоді з попом у сторожці церковній зачинимося, та п'ємо від ранку до вечора. А самогоняри було в селі, як води, з картоплі гнали, буряків, хто з чого. Дагми так розпилися, що вечорами і попадя, і моя жонка із тачками по нас приїздили та по домівках без пам'ятних розвозили. А се оживі війна скінчилася, і стали з армії вертатися мужики, хто вижив. Ну і написали на мене, комусь мого портфелика закуртіло. І мене з усіх моїх постів, із партії, бо я вже партійним зробився було, шурх. Уже, значить, я у номенклатурі районного масштабу не потрібен. Уже мене пожували і проковтнули. Так інших, вдатливіших номенклатурників, хоч довше жують, а мене Якісь тригодики приписали моральний розклад і дружбу із ворожим елементом сільським попом. І жонку з бригадирства погнали. І опиняємося ми знову при своїх інтересах. А вже ж почали було халупину складати, бо досі у її матері жили. І у мене ж, ані кола, ані двора. А тут ще дітва пішла. І тут... Сорок сьомий рік настає. Голодуха. Ну, думаю, пропав. З усіх постів вигнаний. Ще й політична печатка щодо попа на лобі. А що я вмію? Продав я галіфе своє. Добре не було галіфе. Шкірою підшите. Все я те я продав. А далі зуби на полицю. І тут хтось мені про західну нашептав. Інші ж їздять, випрохують, вимінюють. А з тебе що? Картуз упаде, як поклонишся, пожебраєш. Бо вимінювать я уже не мав чого, усе проїли, що і в скрині у жінки було. Тільки й мого що на мені. А на мені стара гімнастерка солдатська і штани, у яких додому колись придибав. Тільки й мого. Не упаде Картуз, себе утішаю, як у бандер тих недобитих якийсь ківж зерна випросиш, та й місцять її тобі пам'ятні. І поїхав я у Західну із мішечком під рукою. Та як поїхав, не так, як раніше їздив із командою своєю у теплі, в добрі, потихоже осадників, а на даху товарного вагона. «На чурка ган який!»